سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله الله <تصفيق> الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إِنَّ يَدَ اللَّهِ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُنْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيران ربكم اعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القرب حقه والمسكين وابن السبير ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. Gospodar tvoj zapovjeda da se samo njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje ili oboje kod tebe starost dožive, ne reci im ni uh i ne podvikni na njih i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci, gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio djete njegovali. Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim. Ako budete poslušni, pa Allah će doista oprostiti onima koji se kaju. Daj izližnjem svome pravo njegovo i siromahu i putniku namjerniku, ali ne rasipaj mnogo jer su rastnici braća šeitanova, shay, a šeitan je gospodaru svome nezapalan. Istinu je reka uzvišani Allah. Euzubillah inna šeitana rajeem, bismillah ar rahman ar rahim, alhamdu lillahi rabbi alamin, wassalatu wassalamu ala seydina wa nabihina muhammad, al-sadiqil wadil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla ila ma gealtahu sahla, wa anta idha ši'ta tegealul hazna sahla sahla. Hvala dravnom gospodaru koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući. Hvala njemu koji nas je počastio da slušamo hadise njegovog miljenika Muhammeda s.a.m. Svjedočim da nema drugoga Boga osim njega jednoga jedinoga i svjedočim da je Muhammed posljednji od njegovih poslanika. Ja molim gospodara da i meni i vama ovo svjedočanstvo čuva tako što ćemo ga jačati znanjem tako što ćemo ga jačati dobrim društvom i tako što ćemo jedni drugi pomagati samo onome što je dobročinstvo. Salavat salam njegovom miljeniku Mohamedu častnoj plementoj porod s vrlima sahabima. Gospodaru, naš zaista ništa nije lako sam onoga što ti iz milosti svoje ne olakšaš pa te molimo najvećim imenom tvojim olakšaj nam samo ono što je za nas dobro na ova svijeta. Amin. Draga braćo i sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima Rasulullah s.a.a. koji govore o normama, o etici, o edebu, ponašanjem u namazu. Prije nego što prijeđemo na dva hadisa koja ćemo ako da večeras pročitati, samo da se osvrdnjem na ove kuranske ajete koje je naš sultan lijepo proučio. Čuvajte svoje roditelje, a vas molim, čuvajte svoje roditelje i jedna od najljepših rečenica koju sam u kontekstu pažnje prema roditeljima čuo i često je ponavljam jeste da su tvoji roditelji tvoja vrata u dženeta. Ako ta vrata ne otvoriš dok su oni živi, znaj kada otac ili majka preseli, ne možeš ući na vrata dženeta koja se zovu u dobročinstvo prema roditelja. Jer vi znate da je Boži poslanik salallahu alaihi vasallam rekao da je Allahovo zadovoljstvo u zadovoljstvu roditelja. A Allahova sržba je u sržbi roditelja. Zbog toga imajte na umu ovaj Kur'an skravi koje je sultan proučio i u kojem se kaže uf. nemoj im kaže nikoliko uh reći. Kada ulema tumači tu riječ, kaže u, u, u tumačenjima, u tefsirima se kaže to je najmanje što možeš da kažeš kao znak nelagodi. Ako je to u uh", onda se i to i na to se odnosi. Dakle, nemoj jednim svojim gestom, bez obzira što ti je ponekad teško, Kod roditelja što vidiš nešto, što možda čuješ nešto, nemoj sebi dozvoliti. Ja vas molim, čuvajte svoje roditelje. I oni koji se odgajaju u džamijama, i oni koji nosije te vrijednosti, sigurno će povijediti ako budu imali svoje dove roditelje. Ako roditelje za nje budu učili dobu. Jedan od baba, pitam ga kako su ti tako uspješa na ispitima, kaže pred ispit ja učim maksimalno. A što onda radimo Onda odim kod svoje majke i babi izložim se njihovim dovama. Kažem đemi, babo, prouči dobim mamis. Demat, onda pita majku, kaže majka, "Mati, jes' misla negdje ide?" "I ako nije, misla ja aj navratim da negdje odi." Što samo da je ja odvezi. Pa kad kaže, pa ja ću se vratiti pješke ili taksijem. Ne, ne, kaže, "Aj ja ste sačka, to odužmijem knjigu i čekam majka dođe ili uk poveni ili kod nekoga da bi dobio nje tog." Idjerujte kada vidite uspješnoga čovjeka. Znajte da mu je Allah dao udio do vama njegovih roditelja. Možda to nisu direktno roditelji, možda su to i nana. Uglavnom, neko je za njega i za nju učio. Do. Hazreti Uvej s Altareni, za kojeg većina kaže da je najbolji iz druge generacije muslimana, kada su ga pitali čime si to zaslužio, on je govorio, Allah najbolje zna, ali mislim da je to poslušnost prema mojoj majici. Jer kad sam htio i Resulullaha da upoznam, Mati mi je rekla, ostani sa mnom, trebam. Ja sam radi njej ostao i nisam upoznao Resulullaha. A Resulullaha je za njega rekao, najbolji od generacije iza vas je čovjek za koga kažu Uvejs. I kad su došli stanovnici Jemena, odakle, je Uvejs na hađ, pitali su Ebu Bekri Omer, imao među vama čovjek koji se zove Uvejs? Kaže, ima jedan mladić, kaže, on nam čuva gore 9 ostalo zove. Dakle, uopće nije imao toliko, jel? Toliko nije bio istaknut među. Drugo, druga poruka ovih ajeta, ja, ja vam moram prenijeti tu, jeste kuranski ajet Rabukum a'lamu bima fi nufusikum Allah najbolje zna šta je u vama. Ljudi mogu znati šta je u našem životu jer i mi dajemo detalje iz našeg života. Ali ovaj ajkuranski ajat Rabukum a'lamu bima fi nufusikum nikoga ne može ravnodušnim ostaviti. Allah zna šta je u tebi. Ljudi mogu gledati šta je na tebi. Mogu videti šta je u tvom životu, Ali Allah zna šta je u tebi. I uvijek da će bude bitno ono što je u tebi nego ono što je na tebi. Jer kad ti ono što je na tebi bude bitno, znaj da ono što je u tebi ne valja. Jer onaj ko ima potrebu da ljudi primijete ono što je na njem, zaboravi ono što je u njem. I vi vidite danas. To je problem naše civilizacije. Naša civilizacija je civilizacija šarenih slika. Tu sliku kada skloniš one šarene boje koje neko nabaci, često vidiš da tu nema jedne prave linije u životu. I treća poruka, prije nego što evo, konkretno prijeđemo na hadis je vezana za nešto u što svi znamo upasti. A to je nemoj rasipati metak. Ja vas molim, budite naše generacije imaju problem. Kada pogledate šta su ljudi jeli, šta su ljudi pili, kojim su vozilima se kretali prije 40-50 godina. Vidite da, hvala dragom gospodaru, mi živimo danas situaciju i stanje koje je daleko, daleko bolje nego ono što su oni imali prije 40-50 godina. Nemojte, draga vraća, Allah nas je počastio da živimo u vremenu izobilja. Nemojte rasipati svoj metak. Najopasnije što može insan dobiti jeste da bude brat šeitan. Svojim ponašanjem dobije to ime. Kaže gospodar, inel mu vedi Kanu i Hvaneša i Atuin. Zaista oni koji rasipaju su braća šeitan. I gledajte danas. Gledajte danas. Ljudi se zadužuju da udu na godišnji odmor. Ljudi dižu u kredite da kupe bolje auta. Ljudi dižu, podižu u kredite da, da, da se zaduže za nešto što im ne treba. Tu posebnu ulogu igraju braćni drugovi. Ako nije dvoje ne znaju što hoće u životu. Vjerujte da samo je pitanje kad će upasti u to da budu braća šeitani. Da uzmu novac koji im ne treba. Da kupe ono što im ne treba. Ja stalno spominjem, meni je ta anegdota, paradigma jednog bošnjačkog, jednog bošnjaka i bošnjakne, jednog lijepog mentalitetu. Kad je onaj Hadžija kupio auto. I kaže Hadžince ja kupio šestdeseti godina auto. Kaže mu pa kaže šta ti auto? Pa kaže, pa eto, znaš Hadžince, sjednemo sada u auto u, u, u deset, kaže u jedanije smo u visokom. Pa dobro kaže, ali ona njega pita, kaže, ali šta ću ja u visokom, kaže ja vas molim koliko god da to smiješno izgleda kad kupiš nešto pitaj sebe što će mi to možda to izgleda jel da je prosto pitanje kupio sam bolji mogta što će mi to koja je razlika između mog starog i mog novog bolja slika šta je? je u čemu je razlika kupio sam bolje auto koja je razlika koliko sam novca dao za tu razliku pa ljudi kažu ne mogu otići na hađ para ne mogu otići da umru Da zjaretim pejgambere i dovlijem na kjabu. A dadnije deset ili petnijest hiljada maraka samo da bimo imao neko bolje auto. Koliko me je fasciniralo. Jedan čovjek je otišao na umru, Skupio pare i otišao na umru. I to to kad sam čuo. Dvije dva su detalja. Ima jedan koji je skupio tako novac za hač ima jedan koji je skupio novac za umru. Ova je što je skupio za hač. Bošnjak je živi u nekoj od evropskih zemalja. Znat kako otišao? Izračunala mu unuka koliko treba Plastičnih flaša da nakupi da bi otišao na. 5 godina skupljio čovjek je otišao na. Doslovno skupljio je po, po kontejneru. Ali oni mu da otišaju. Ja sam kaže, star u penziji, jedva me bude ovo da preživim. Jedini način da zaradim je da skupim te plastične flaše i da ih odnesim. A drugi, što znači bolje, otišao je, kupio je kartu, otišao je na umru. Kad je došao u meku obu koji je da obavi talav i kaže najlazi taksista otvorio mu vrat kaže Medina Medina zijaret Medina Medina misli zijaret Resulullah kaže on ušao u auto ušao u hramu krenuo da obavi tavaf ode sa 450 km da vidi meza Resulullah da bude tamo i da se vrati nazad u Mekopje valja 900 km M mogu je on da tavaf pa oslobodce obaveza umre pa naknado je Taksta ga vozi, kažem taksta, a Bogat kaže, što si ušao, kaže, vidimo ih Hramza. Pa kaže, ti me zoveš voljenoma, kaže, djeću ja, kaže, odbit. Ja volim ne su ulaj, gdje ću odbiti, kažeš, medina, medina, poslanji kada, kažem, neću. To problem. Kad nemaš odnos dobar prema roditeljima, odmah na to se naslažu taluzi u nama, taluzi lošega u nama i odmah se vidi na tome. Jedino nam je mjerilo... Gdje ćemo potrošiti? Koliko smo na ovu večer? Koliko smo na ovu? Nije nam jerelo šta ćemo dobro učiniti, niti sebi, niti drugim. Molimo gospodara da nas saču ovo toga. Amin. Draga braća, na početku i sestre, da se sjetimo pativom i lidovom i mala Buhariću u hadijsku zbirku. Četamr, daj, vila, vila, vila, vila, vila, Došli smo do 416. hadisa. باب دفن النخامه في المسجد القبلعه ذاكفانيه طلواقههه التيهه التيهه زادسي الدжами حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام سمع ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام احدكم الى الصلاه فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فانه عن يمينه ملكا وَلِيَبْسُقَ عَنِيَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَلِيَدْفُ... فَلِيَدْفِنْهَا Poglavlje, ako se sjećate, prošli put, odnosno pretprošli put, isti je, vrlo sličan je hadis bio, prenio nam je Ibn Nasr, rekao je od Abdu Rezaka, od Mamera, od Hemama, da je čuo Ebu Hureru, radijallahu anhu, da je od vjerovijesnika, sallallahu alaihi wa sallam, prenio. Kada Jedan od vas stane da namaz obavi, neka nipošto ispred sebe ne pljuje, jer u trenutku namaza on šapuče svome gospodaru dokle gotije na mjestu gdje klanja. Neka nipošto ne pljuje na svoju desnu stranu, jer na desnoj strani mu je melek. Ako baš mora, neka pljuje na svoju lijevu stranu ili ispod svoje noge i neka onu svoju pljuvačku kopa. Ako se sećate ovdje nekoliko detalja, mi smo spominjali da džamija Resululaha sallallahu alayhi nije bila prostrta. I zbog toga se spominje ova u ovome hadisu neka pljune izbot svoje noge i neka zakopa, zato što se moglo, nije uopšte bilo prostirki u džamiji Božjeg poslanika sallallahu alayhi ve sellem. Da pročitamo i sljedeći hadis: "Bagu iza badarahu al-bazat falyakhudh bi tarfi thobih." E se pojašnjavaju svi ovi hadisi koji govore uopšte o pljuvanju, namazu, odakle to? Dešava se da čovjek nekada mora pljuniti. U usta mu se ispuni mora. Ovdje kaže, poglavlje, kada te pritisne pljuvačka. Dakle, kada jednostavno čovjek mora ispljuniti. Fala Allah, mi imamo danas puno bolja sredstva za održavanje higijeni. Mi imamo maramice koje možemo nositi sa sobom. Čovjek može izvrati maramicu, pljunuti u maramicu, skloniti. Ali Resulullah govori narodu koji nije imao. Ove maramice su za njih luksuze. Sada možeš maramica kubit za marku koliko oni nisu mogli za stotinu maraka. Jer je sve skuplije bilo. Vi znate da je Kur'an bio zapisivan po čemu? Ne po papiru, nego po kostima papira nije bilo nikako. Kaže, neka to učini u, na rub svoje odjeće. Haddesena mali i Ismail, kala haddesena Zuhair, kala haddesena Humejda an Enesin, anna nabije sallallahu alaihi wasallam ra'anu khameten fil qiblati fa hakeha bijedihim prenio nam je Malik ibn Ismail od Zuhaira, od Humejda, od Hazreti Enese hizmečara. Božije poslanika sallallahu alaihi ve sellem anna nabije sallallahu alaihi ve sellem ra'a nuhamatan fil qiblati fa hakeha bijedih da je Resulullah vidio u pravcu Kaabe kako je neko plunuo, pluvačku. pa je Resulullah to uzeo i očistio varu i je minhu keraha i vidjelo se da je Resulullah mrsko što je vidio to i ovo je Vrlo često je Bozhih poslanik sallallahu alajhi ve sellem uopće ne bi onaj govorio. Kaže vidjeli bi na licu Bozhih poslanika sallallahu alajhi ve kada, kada nešto ne udobrao. Kaže: "U kole, tada je Bozhih poslanik sallallahu alajhi ve sellem rekao: Inna ahadakum itha qama fi salatihi kana yad'u istanida namaza dabbi. Ta innahu yunaji rabbahu." Neka zna da tada šapuće svome gospodar. I ovde hoću još jedno da počrta. Ako se da čovjek je u namazu od kojeg trenutka? Kada krene da se spremi za namaz, da abdest da krene na namaz od tog trenutka si u namazu. Evo, rabbu beyn, hu vejne hu ovejne kibleti, neka zna da je njegov gospodar, doslovno se kaže, između njega i, i kible njegovi. Doslovno, dakle, isto kao da je gospodar ispred njega. فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ وَلَاكِنْ عَنِيَسَارِهِ اُوْ تَحْتَ قَدَمِهِ Neka ni pošto u pravcu kible, jel, ne pljune, nego, ako mora učiniti, dakle, neka pljune na svoju lijevu stranu ili ispod svoje noge. ثُمَّ أَحَدَ بِطَرَفِي رِدَائِهِ Zatim je Rasulullah uzeo da im pokaže praktično šta treba uraditi kada imaš problem. Kaže, uzeo je dio svoje onaj odjače i kaže onda je kao plunuo onju i savio je ovo će se posle oprat ako pljunješ u prancu kabe i pljunješ u džami onda asi ostavio nešto i onda je savio odjaču kao da je više neće koristiti dakle taj dio je sada u prljak قال او يفعل هكذا tada ibn sunni sallallahu wasallam, rekao neka plune jel na svoju lijevu stranu ili ispod svoje noge, ili neka kaže uradi ovako, neka uzme dio svoje odjeće koje će poslije očistiti. Ovdje hoću da nekoliko stvari, evo zajedno, prođemo. Najprije, ono što smo spominjali, nemojte nikada zaboraviti da je namaz najistančanija forma dozivanja gospodara. Kad si u namazu, tada ti priča svoju priču o Laodželješanu. Tvoja priča je koliko se njemu posluša. Jesi li se njemu odazva. To je priča koju pričaš. Samo stajanje na namaz je tvoja priča gospodaru. Druga stvar koja je bitna, kada staneš na namaz, Boži poslanih, sallallahu alaihi veselam, čim bi se za nešto zabrinuo, čim bi imao neko iskušenje, neki problem, kaže njegova hanuma, kada bi nešto Resulullah, sallallahu alaihi veselam, zabrinulo, on bi odmah stao na namaz. Mi imamo taj problem. Šta mi radimo kada imamo problem? Mi odmah počnemo sa ljudima da, da, da dijelimo svoj problem. Pa kažemo, slušaj, to mi se deslo ovaj mi to uradio, ovaj mi duguje novac. Ovaj, ja vas molim, pametan insan, žali se Allahu na stvorenje. Pametan insan, žali se Allahu na stvorenje. A glup čovjek se žali stvorenjima na stvorenje. Jer ti stvorenja ne mogu pomoći. Ako ti neko može pomoći nekim pritiskom, ne znam... Kažeš otcu od nekog čovjeka koji nešto loše prema tebi uradio, pa ti može pomoć u redi. Nemojte, namaz je ona, da kažem, onaj prostor, onaj divan gdje može insan izaći i sve svoje brige iz I zbog toga kada ulazimo u namaz, mi ulazimo u namaz za tekvirom. Da kažemo Allahu Ekber, koliko god su moji problemi veliki, Allah je veći. Koliko god da su moja iskušenja velika, Allah je veći. Koliko god imam nedača možda u životu, Allah je veći i Allah je najveći. Druga stvar koja je također bitna. Znajte da nisu ista sva vaša stanja. Nisu ista sva vaša stanja. Kada je Resulah govorio da se neće moje i tvoje noge pomaći ispred gospodara. Dokle god nas ne bude pitao gospodar o pijet stvari. Između ostalog o našem imetku kako smo ga stekli i kako smo ga potrošili. I tu ima jedna, ako se sjećate ovo što sam malo prije govorio, raspanje pa su braća šeitana. Braćo i sestre, danas je problem što ljudi misle da i Allah neće za halal pita. Za haram te gospodar uopće neće pitat. Za haram ćeš dobiti kaznu. Allah će te pitat za halal. Što si kupio ovo? Što ti je to trebalo? I zbog toga u tom hadisu kaže pet stvari. Pa se kaže o njegovome životu kako je proveo svoj život. Dakle, to je to je ispit kada gospodar pita tebe i kako smo proveli svoj život. I zanimljivo je da od tih pet stvari ima jed, jedan detalj mali u hadisu Rasulullah koje malo ljudi je posvjetilo tome paži. Kaže u hadisu se kaže Allah ćete pitati o životu kako si ga proveo i onda jedna od stvari dalje koje ćete Allah pitati kaže pita pitaćete Allah o mladosti kako si nju proveo. Jer nije isti period kada si pun snagi. Znam jednoga baba pitam ga kako ti je sad pa kaže evo bliv sam 40 godina. Vjeruj mi, ranije sam mogao dva mjeseca spojiti, jaciuj sabah, bez ikakvih problema. Odspavam četiri, pet sati i funkcioniram. Sad ne mogu. Ne snage to da radi. I zbog toga ogroman potencijal. Ovo kada Resulullah kaže, u namazi dozivaš Allaha. Kao da nas Resulullah uči, da postoje posebna stanja. Onako kako je namaz, posebno stanje tvoje. Dozivaš Allah. Tako i mladost tvoja, posebno stanje. Je za 20-30 godina kada istebe iz izmene izađe, snaga izađe, polet izađe, ka kako to stari ljudi kažu. Oni gledaju ove mlađe pa kažu, "E, ne znaju on. Šta ne znaju? Nezdaje kaže, kako za 20, kad vidiš da imaš priliku. Zbog toga Boži gospodin poslanik sallallahu alejhi kaže da će jedna od kategorija ljudi koji će biti u Allahovom hladu Mladić, odnosno mlad insan, mladići djevojka koji provedu svoju mladost u okolnosti Allah. I kad sam dolazio ovdje, tako sam bio opterečen jednim detaljem, njega ću za kraj ostav. Vjerujte mi, jedan kuranski ajed, ako Bog da kad budete izlazili, znajte da je po, posebno mladost, a to je od 15. i 16. godine negdje do do kraja 20. godina. Posebno je mladost vrijeme kada insan ima alhamdulillah ogromnu energiju. Vjeruj mi da će ti svaki taj trenutak koji si proveo, čitajući, učijeći, družijeći se sa finim ljudima, bavijeći se sportom, bavijeći se bilo čime korisnim, izlazijeći sa prijateljem ili prijateljicom, da se družite, da se upoznajete. Šta god budeš činio dobra u tom periodu, znatno će ti, znatno će ti, bit će ti značajno iznad svega drugo. Zašto? Zato što si u tom trenutku kada si imao snage, hvala gospodaru, Hvala gospodaru, učini ono što je dobro. Također, onako kako je vrijednost djela, dakle vrijednost pokornosti mladoga insana, nadvisuje, nadvisuje pokornost insana koju je u godinama. Gledajte jedan detalj. Kada je insan u godinama, on iz njega izašla strast. Ne mora se kontrolisati koliko se mlad čovjek treba kontrolisati. Dalje, kada čovjek, isto tako, kada čovjek dadne od svoga i netka, kada ima vrlo malo, Nije isto kao kad dadnije. Kao student dadnije 5 maraka. Ti 5 maraka možda kao Bog da sutra se neko od vas zaposli. 50 maraka mu je ili, ili 500 maraka mu je lakše dati nego tih 5 maraka. Imajte na umu onako kako je vrijednost dijela u određenim razdobljima tvojga života. Već sad su dva rekiata teža možda nego 200 koje ćeš klanjati u pensiju. Na file kažeš hoću da klanjam dva rekiata. Isto tako grijesi u specifičnim situacijama su teži. Pazi, grijeh kada imaš lambdula i mene to boli. Evo došao sam do suštine. Mi po prvi put, koliko je islam jako ovdje. Od 45. do 85. i 90. Nisi mogao ništa o islamu čuti. Ni na televiziji, ni u medijima, ni u... Nigdje. Podmilim Bogu. 45 godina vjera totalno marginalizira. I opet opstala. Je li tako? Mislim, kad pogledaš, opet su opstali ljudi pa ti vidiš te hađije stare koji su tako vam Allah vrijednost, gledajte, grijeh naša odgovornost u ambijentu kada imamo slobodu kada imamo priliku pa zar nije grehota u ambijentu slobodi da mi ovako moralnost stojimo zar nije grijeh kad imamo svu priliku, ni pod kakvim, kao bošnjaci možda, ni pod kakvim pritiskom nismo dobro, vi će imati opravdanje, kažu mi smo znali na džumu da odemo i Zbog toga nas otpusti sa posla. Znalo je nas spet da ode u džamiju i oni nas uprati i zatvori nas. Dobro, ali što ćemo mi danas reći? Šta ćemo? Kako ćemo se mi prema? Ja vas molim, ostavio sam za kraj samo jedan deta. Djevojka koja je četvrti razred srednje škole. Kaže njena mati uči nogu za nju, iako Bog da izaći će na salamet. Kaže ja u svome razredu, nažalost, živim u samljenicama. Šim samo usame. Zato što moje vrijednosti, čestitosti i četnosti, moje, moje sestre muslimanke ne dijeli sam. Ja vas molim, ja vas molim, ako mi ne budemo činili dobro, govorili dobro, pozivali dobro, ako mi to ne budemo radili, vjerujte, možda će sutra doći dan da bi smo kazali, mi bi to i uradili, ali nemamo priliku. Nemojte, ja vas molim, nemojte da ne koristimo prilugu. Vaš dolazak ovdje je samo priprema. Ja, alhamdulillah, u vama je već provrilo. Vi volite gospodara, volite poslanika. Molim vas, živite odani, dragome me Boga, I pozivajte druge ljude da tako žive. Proć će 5, 10, 15, 20 godina. Ja vam garantujem, jer sam to to više nije nešto što, što sam čuo. Tako mi Allah, to je nešto što sam svojim očima vidio. Onaj koji je bio moralan, koji je bio čestit, koji je hodio životom, Ono, Allah zna šta je u vama. I nastoje da mu to bude poredano i da mu to bude dobro. Vjeruj i okrenje se na svoj život. Ni za čim neće da uzdahne. Ni za čim, ni za čim ne žali. Allah ga počastio u četrdesetim godinama svog života. Moralno živio, formirao porodicu, zaposlio se, porio se kroz život. Znam ljude koji su ovdje oženili iza agresije 96. Allah mi deset maraka u džepu ima. I to veće kaže meni. Allah, mi zabolili me zubi. Morajući zubariti za zadnjih 10 maraka potrašiti. Prvi dan sa mladom. Ne, nema putovanja bračnoga. Nema marki u džepu. Dragovi mi Boga, ja mu bio na vjenčanju. Jel danas? Koliko ih se danas ženi ima samo 10 maraka u džepu? Koliko? To je taj problem koji mi ima. Ja vas molim, vi ste lambdula ušli u ovaj opit. Pomoste da se naše braća i sestra ne osjećaju kao usamljenici. Družite se sa finim ljudima. Uvodite fine osobe u vaše društvo. Znajte, kako je Boži poslenik salalahu alihi salam rekao, zaista je čovjek na vjeri svoga bliskoga prijatelja. Pa neka jedan od vas pazi s kim se prijateljuje. Koga, koga si pustio u svoj život. Kada pustiš hajirli, čest tog insana. Ako Bog da i te vinje je dobro. I te vinje je dobro. Ako pustiš to srcka nije takva, onda i tebi nje bude žao što ste uopće zajedno bili. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo. A ud bilah meshit od